У запальні головки придумували всякі хитрощі, аби свої замахи затаїти від інших, і спільнася тайна єднала їх душі і заставляла серденята їх битись одними тривогами, одними надіями. Але літо хутко летіло, а разом з теплом залітали й мрії дитячі. А коли на осінніх хмарах прибув з ворожої півночі холодний занудливий вітер і починав провалити за кимсь тужити квилити. А по замку, в демарях і коминах стогнати, тоді ця тюрма ставала ще сиротливішою, ще хмурнішою, ще смутнішою. Плакали вікна краплистими слізьми, не пропускаючи вже веселого світла, замикалися дубові двері, тума сідала в кутки і оселялась у порожніх покоях Нудота. Та й не було куди визволитись із своєї неволі. Одна тільки стара бабуся скрашала байками оті сумні та безкраї вечори. Панночка було нагуляється з дівчатками-однолітками, Дочками замкових служок, Набігається з ними по покоях-пустках, Розбурха своїм радісним голоском Та сріблистим сміхом Сонну луну між мурів Та й кличе мерщій Яся До своєї любої няньки Послухати страшних казок Та цікавих подій. А Яся й медом не ваб, А тільки розкажзуй Про славні козачі билиці, Про ревучі пороги, Про хвилі гори, про далекі турецькі твердині з білими мінаретами та високими мурами, за якими його браття по крові, по вірі, знемагають у неволі. — Няню, чи можна мені тут при тобі і при Ясю говорити по-хлопськи? — спитає було панна зі страхом. — Можна, моя Ясочка, можна. Я не скажу нікому, — заспокоїть її бабуся. — Я боюся старої панни в Роброні, що ходить з ключами, вона завжди лютує і страха. Та й з грима, що по-хлопському розмовляти і сором, і гріх. Чого то няню? — Не люблять нас, пани, моя ясочко, за людей не вважають і за віру гноблять. — Чому ж то? — А от, аби нас усіх повернути на бидло, все наше добро од нас одібрати. — Ах, які злі ті пани! Я й сама їх не вельме, а тебе кохаю над них і не дозволю запрягати як бидло. І ядвіга обнімала рученятками смаглу нянчину шию. — А ти, Ясю, теж не любиш панів? — оберталась вона з ненацька до Яся, а той тільки губи куцав. — Не люблю, — боркне похмуро Ясь. — І ти б їх не послухав? Бидлом би не став? — Вирізав би всіх. — Ух, ясь, який ти страшний! Я тебе боюся, ти мене заріжеш. — Ні, тебе не заріжу, ти не схожа на них. У тебе очі не такі, як у них, безжалісні. У тебе очі сині-сині, як небо у літі. Ах, Ясько, мій любесенький! Залється дзвінко сміхом Ядвіга. Ач, який ти! А в тебе очі ще кращі, темні-темні. А коли сердиться, то вони ще темніші стають. І ляльків не грають. Дай мені лише вирости та сили набратись. Так що ж ти зробиш? З буйним вітром полечу до своїх а мене тут з лихими панами покинеш. Ох, який же ти, Ясю, недобрий! Гей, коби ти захотіла, та не пустять тебе, і сама ти не кинеш скарбів. Замислиться було ядвіга. На дитяче личко набіжить лагідний смуток, а сині оченята затуманяться. Не знаю, мені бі за тобою було скучно-скучно та нудно, а й перлів моїх, самоцвітів, дорогого убрання, Шкода було б теж. Звісно, панянка, князівна, насупиться ясь і встромить свої карі очі в куток, відвернувшись від панночки. Не серце, — підбіжить до нього ядвіга, — не серце, яську. Може, тебе буде й жалкіше? Не серце, бо соколе мій. І вона обів'є головку його рученятами і наділить чистим, як сльоза, як кришталь, поцілунком. Побіжімо в залу, та на тих панів погукаємо і я, забувши хвилеву досаду, біжить, уже розмахуючи руками, доганяє моторну панянку. Тільки було бабуся бурчить, поспішаючи, натомленими ногами за гоневітром. А неділі приходив пан Каштелян. Разом з замковим доглядачем, старим паном Запольським, і показували молодій панні, Інші скриті покої і комори, завалені ціліми купами золота, срібла, самоцвітного каменю і зброї. Пани розказували князівні про її прапрадідів, про те, як де і коли були славетними і забули ці скарби. В їх розповідках любі та дорогі козаки ставали вже клятими розпишаками, у яких слід було все одібрати, а самих винищити, та й віра їх, мовляв Каштелян, була заклята Богом. І молоденька панянка на тих скарбах пасла очі, розжеврюючись якоюсь знадною надною жагою, а від розповідків отих на неї віяло холодом, і мимоволі надихало в серці їй лжу. Хто з них правий був, чи вони, чи няня? За няню озивалась душа, а за них самоцвіти іскрили. Так плили молоді літа князівні ядвіги і хлопчика Яся. Не раз укривалось замчище білим килимом, не раз той килим збігав каламутними водоспадами в річку, не раз своє пишне убрання зміняли дерева, не раз повертались з вирію щебетливо ластівки, а молоденька князівна все вбиралася в красу та росла, почуваючись теплим прихилом до поривань запального яська. Не спадало й на думку нікому, щоб у дитячому серці ясної магнатки змогло народитись кохання. І до кого ж? До ганебного хлопа Схизмата, до гадючого виплодка, що його й ощадив, князь тільки ради вродливого личка. Але серце людське свавольне, як море, і не слуха жодних наказів, а шалено лине до того, що йому мило та любо.